Nyolcadik fejezet Elindulunk a Benjamin Franklin középiskola mögötti régi ösvényen. Diákorunkban ez volt az ösvény. Kézenfekvő, nem? El se hiszem, hogy az ösvény, a nagybetűs ösvény még mindig megvan. Csodálkozik Eli. Kíváncsian felvonom a szemöldököm. Te jártál ide annak idején? Én soha. Ide a vagányok jártak. Vagányok? Tirek nem mondtam, hogy rossz, vagy bolhés gyerekek. Megböki a karomat. Te is jártál ide, igaz? Inkább csak utolsó évben. Inni? Tüvezni? Hetyegni? Mindhármat, mondom. Majd édes mosolyal, mosolyjal hozzáteszek még valamit, amit kizárólag csak is neki vallanék meg. De engem nem is annyira az ivás meg a fű érdekelt. Hanem mora. Fölösleges felelnem. A Soli mögötti erdős rész volt az a hely, ahová a diákok rendszeresen jártak cigizni, inni, füvezni, meg smacizni. Minden városban van ilyen hely. Eltekintetben Westbridge sem kivétel. Feljebb kaptatunk. Az erdő nem túl sűrű, inkább hosszú és széles. Az embernek az az érzése, mintha kilométerekre lenne a civilizációtól, pedig valójában csak pár száz méterre vagyunk a kertvárostól. A híres nevezetes Westbridge-i mondja Eli. Az. Illetve több, mint randihely. hely. Egyetértől hallgatok. Nem szeretek itt lenni. Azóta a bizonyos este óta nem is jártam itt, Leo. Már nem miattad. Téged a város másik végében ütött el a vonat. Veszbridge elég nagy, 30 ezer lakosa van. Hozzá hat általános iskolája, két szakközépiskolája és egy gimnáziuma. A város területe nagyjából 40 négyzetkilométer. Kocsival kb. 10 perc innen az a hely, ahol Dájánával meghaltatok. Már ha szerencsém van a lámpákkal. De erről az erdős részről mindig Móra jut eszembe, hogy milyen nagy hatással volt rám. Hogy akármilyen szánalmasnak hangszik is, Azóta sem volt rám senki ilyen hatással. Hogy most a fizikai részére gondolok-e? Arra. Nyugodtan tartsanak közönséges disznónak, nem érdekel. Az egyetlen mentségem, hogy úgy érzem, a fizikai rész összeírt a lelki résszel. Hogy azok a nevetséges szexuális magasságok, ahová ez a 18 éves csávó eljutott, nem pusztán a technikáról szóltak, vagy a kísérletezésről, vagy az újdonság varázsáról, vagy valami különös nosztalgiáról, hanem annál sokkal többről, sokkal mélyebről. Bár annyi tapasztalatom már van, hogy beismerjem, lehet az egész csak baromság. Én nem igazán ismertem Morát, mondja Eli. Mikor is költöztek ide, harmadik végén? Aha, azon a nyáron. Én valahogy féltem tőle, bólintok. Mint mondtam, Eli volt az osztály éltanulója. Van rólunk egy közös kép az évkönyvben, mivel rólunk tartották a legtöbben, hogy visszük valamire. Vicces, nem? Mielőtt az a kép készült volna, alig ismertük egymást. Azt hittem róla, hogy egy fontoskodó kis liba. Mégis mi közös lehetett bennünk? Nagyon meg kéne erőltetni az agyam, ha fel akarnám idézni, hogyan is lettünk barátok attól fogva. Hogy hogyan kerültünk közel egymáshoz, Leo és Diana elvesztése óta. És hogyan maradtunk barátok azután is, hogy ő a Princetonra ment, én meg itthon maradtam. De most így hirtelen nem tudnám felidézni a részleteket, hogy mit találtunk egymásban a gyászon kívül. Nem tudnám megragadni a kulcsmozdanatokat. Egyszerűen csak hálás vagyok érte. Valahogy érettebb volt, mondja Eli, mármint mora. Tapasztaltabb. Olyan, nem is tudom, szexi. Ezzel nehéz vitatkozni. Vannak ilyen típusú csajok. Bármit csinálnak is, valahogy mindig olyan talányosak. Ez egy kicsit előítéletesen hozott, nem? De. De ugye érted, mire gondolok? Persze. Visszatérve, a titkos társaság másik két tagja, mondja, Beth Leslie és Hank Stroud volt. Rájuk emlékszel? Emlékszem. Mindketten jóban voltak Leóval. Te jól ismerted őket? Hank Motec zseni volt, mondja. Elsőben együtt jártuk Matek Faktra. Emlékszem, külön tantervet kellett kitalálni neki. Azt hiszem, az MIT-re ment. Én is így tudom, mondom. Eli hangja elkomorodik. Tudod, mi lett vele? Nagyjából. Utoljára azt hallottam, még itt van a városban. Állítólag a a pályára. Én láttam is egyszer, úgy fél éve a vasútnál. Eli a fejét csóválja. Magában beszélt. Össze-vissza zagyvált. Szörnyű volt látni. Szomorú, hogy ez lett belőle, nem? De. Megáll és egy fának dől. Vegyük csak számba, kik voltak a klubtagok. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy később Diana is csatlakozott. Oké, okay, polintok. Vagyis akkor összesen hat tagunk van. Leo, Diana, Mora, Rex, Hank és Best. Tovább indulok. Utána, jön közben folytatja. Leo már nem él. Diana sem. Rex sem. Móra felszívódott. Henk, nos ő meg, hogy is mondjam, földön futó lett. Nem, mondom, kezelés alatt áll. Essex Pajcban. Akkor mi? Pszichiátriai beteg? Valami olyasmi. És végül ott van Besz. Róla mit tudsz? Semmit. Jóta egyetemre ment színét se láttam. Alumni koordinátorként megpróbáltam megszerezni az e-mail címét, hogy tudjak neki szólni. Az érettségi találkozókról, osztálytalálkozókról, de semmi. A szülei? Utoljára úgy hallottam Floridába költöztek. Nekik is írtam, de nem válaszoltak. Hank és Best. Majd beszélnem kell velük, de miről is? Hova megyünk nek? Nem messze, mondom. Meg akarom mutatni neki, vagy csak én magam akarom látni. Megidézem a régi szellemeket. A levegőt fenyő illag tölti be. Hébe-hóba egy-egy törött boros üveg és üres cigis doboz dobozak a Mindjárt ott vagyunk. Lehet csak a képzelet játszik velem, de hirtelen, mintha megállt volna a levegő. Mintha valaki itt lenne, és lélegzett visszafolytva figyel minket. Megállok egy fánál, és végig húzom a kezem a kérgén. Egy rozsdás régi szögbe akadok. A következő fához lépek. Azon is végig húzom a kezem. Még egy rozsdás szög. Elbizonytalanul. Mi az? kérdezi Eli. Ennél tovább még sose mentem. Hogyhogy? -hogy? Tilos volt a belépés. Látod ezeket a szögeket? Itt végig figyelmeztető táblák voltak. Belépni tilos táblák? Az volt kírva nagy piros betűkkel, hogy figyelem, tiltott terület alatta meg egy csomó kisebb, ijesztő felirat, hogy valami paragrafus értelmében illetékteleneknek belépni tilos. Az értékeidet elkobozhatják, tilos fényképezni, átkutathatnak, bla-bla-bla-bla. Végül a tábla alján ez állt, dőlt betűkkel. Indokolt esetben fegyveres kényszerintézkedés alkalmazható. Tényleg ez volt kiírva? Fegyveres intézkedés? Bólintok. Micsoda memóriád van, mondja. Elmosolom. Móra az egyiket elcsóltam, és kitette a szobajtajára. Hülyéskedsz? Lállat vállatvonok. Eli oldalba bök. Mindig is szeretted a rossz csajokat. Hm, lehet. És vesztedre még mindig így vagy ezzel. Tovább megyünk. Furcsa elhaladni a régi táblák helye mellett. Mintha leszállt volna valami láthatatlan energiamező, ami lehetővé tenné, hogy tovább menjünk. Negyven méter után feltűnnek a szöges kerítés maradványai. Közelebb érve a bozótból és burjánzó növényzetből kiálló építmények romjai is láthatóvá válnak. Harmadikban írtam erről egy eszét, mondja Eli. Miről? Ugye tudod, mi volt itt régen? Persze, tudom, de tőle akarom hallani. Egy Nike rakétabázis, mondja. Sokan nem hiszik, pedig eredetileg az volt itt. A hidegháború alatt, az 1950-es évekről beszélek, a hadsereg az ilyen vidéki városokba rejtette a bázisait. Farmokra, meg mindenféle erdős részekre, mint ez is itt. Az emberek azt hitték, az egész csak amolyan mendemonda, pedig nagyon is igaz volt. Csenderezkedik ránk. Közelebb megyünk. Épületek maradványai tűnnek föl. Katonai barakkok lehettek. Próbálom elképzelni a helyet, a katonákat, a járműveket, a kilövő állásokat. Tizenkét méter magas, nukleáris robbanófejjel ellátott rakéták álltak itt egykor. Ellie a távolba bámul, mintha még ma is látná őket. Ez a hely kb. 100 méterre lehet, a Downing Road-on lévő Carlinó villától. A Nike rakétákra azért volt szükség, hogy megvédjék New Yorkot, az esetleges szovjet rakéta és bombatámadásoktól. Nekem sem árt ez a kis emlékeztető. Azt tudod, mikor állították le a Nike programot? Kérdezem. Azt hiszem az 1970-es évek elején, bólintok. Ezt itt 1974-ben számolták fel. Negyedszázaddal századdal azelőtt, hogy gimisek lettünk. Úgy van. Na és? A legtöbb ember, úgy értem, ha megkérdezed a régi öregeket, a legtöbben azt fogják mondani, hogy ha ezek a bázisok titkosak voltak, akkor ezek voltak Észak-New Jersey legrosszabbul őrzött titkai. Gyakorlatilag mindenki tudott róluk. Volt egy ipsebb, bár nem tudom, ez tényleg igaz-e, aki szerint július 4-én állítólag fel is vonultatták az egyik rakétát. Tovább ballagunk. Nem tudom miért, de késztetést érzek, hogy bemenjek a régi bázisra. De a rozsdás drótkerítés, mint valami csökönyös katona, még ma is szilárdan áll. Megállunk és benézünk a kerítésem. A Livingstone-i Nike bázisból, mondja művész művésztelep lett. A régi katonai barakokat művészeti stúdióvá alakították. Az East Hanoveri kilövő állomások helyére lakóparkot építettek. Aztán van még egy bázis, Sandy hook -ban. Abból hidegháborús témaparkot csináltak. Előre hajolunk. Az erdőre néma csend telepszik. Madár sem rebben. Levél sem szízzen csak a saját lélegzetünket hallani. A múlt sosem múlik el nyomtalanul. Bármi történt is ezen a helyen, még ma is kísért. Sokszor van az embernek ilyen érzése. Főleg, ha ókori romok közt, vagy régi épületekben jár, vagy ha csak egyedül van a fák között, mint most. A múlt visszhangjai sosem szűnnek meg. Elhalkulnak, eltompulnak ugyan, de sosem némulnak el teljesen. És ezzel a bázissal mi lett nőkán bezárt, kérdezi Eli. Épp ezt akarta a titkos társaság kideríteni.